Romirin or Islam Tegashku ju prezanton emisionin Djurmave te te dashurit Ton Profeti sallallahu aleyhi wa sallem kur pa që shpresa për ndryshim mes kurejshëve sa vinte dhe do pësohej, filloj të mendoj rrëth qyteteve dhe vendeve tjera. Po të shohim, profeti sallallahu aleyhi wa sallem është një smëtar në cdo gjë. Sa her që kurejshët shpiknin në diska për t'i ke shtrejtuar, a i siltë njërisi tjetër për të përha përfen duke lën kurreshët thjesht reagues të veprimeve të tij. Viti 10 i profecisë së profetit sallallahu alaihi wasallam për shkak të ngjarjeve që ndodhin do të quhet dhe njihet akoma si vit i dëshpërimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i përshkruan këto ditë si ditët më të vështira në jetën e tij. Fillimi i vitit që u quajt viti i dëshpërimit fillon me vdekjen e Abdul Talibit. Ai mbante një histori të gjatë me profetin sallallahu alaihi wasallam, histori që fillon që nga momentet që Abdul Mutalibi ia la profetin sallallahu alaihi wasallam që ishte vetëm 8 vjeçar për të kujdesur. Paske sai Ebu Talibi e trajtonte më mirë se familjet e tij profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai sakrifikon gjithçka për të siguruar mbrojtjen e profetit sallallahu alaihi wasallam nga Quraysh. Gjat bojkotit, Ebu Talibi shkonte në dhomën e profetit sallallahu alaihi wasallam natën dhe i kërkonte të, të ndryshojë vend nga frika se mos vinte dikush ta vrasë. Në momentet më të vështira, profeti sallallahu alejhi wasallam do ta gjente mbrojtjen te xhajai i tij Ebu Talipi. Ai sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur ideën dhe mesazhin me të cilin ishte dërguar profeti sallallahu alejhi wasallam. Kështu vdiçi Ebu Talipi i rast kapitull rreguputur nga bojkot i 3-vjeçar. Me vdekjen e Ebu Talipit do të fillojnë problemet më të mëdha për profetin sallallahu alaihi wasallam. Vet profeti sallallahu alaihi wasallam e përshkruan periudhën pas vdekjes së Abu Talibit duke thënë: Nuk jam keq trajtuar siç jam keq trajtuar pas vdekjes së Abu Talibit. Në një hadith tjetër thotë: Kurreshët nuk më kanë pasur në dorë siç më kishin pas vdekjes së Abu Talibit. Kështrejtimin dhe i profetis arallahu a.s. pas vdekjese e butalibit do të shtohen më shumë pasi tani nuk ka kushtë ambroj Ideja për eliminimin e profetis arallahu a.s. pas vdekjese e butalibit do të vazhdoj në mendjen e kurejshëve pasi tani gjithë pengesat janë hequr Si kur të mos mjafton të vdekjese e butalibit Pas 3 ditësh vdes edhe gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam Hadiceja. Në disa hadithe të tjera thuhet që vdiq pas 7 ditësh, dhe në disa hadithe të tjera thuhet pas një muaji. Këto ishin ditët më të vështira për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ivdite bu Talibi që kishte qëndruar në krah të tij gjatë gjithë këtyre viteve i vdes edhe hadijgja prej hritek e cila gjenë të qetsin a ju i dërgon të ushtimin në shpjellën hira dhe i bën të shqëri për disa dit që të mos ndihe i vetëm a ju shpenzon të para për të blerës klevër që do të mbronin profet në sërallahu a.s. nga kurejshët kur lëviste në mek a ju rriti dhe edukoji katër vajzat e tyre zëjnebin, rukijen, rukijen Ummu Kulthumin dhe Fatimin Ishte ajo që edukoi edhe Ali i bën Ebitalibin Edhe Zet i bën Harithen Ajo edukoi një khalife Ali unë Radiallahu Anhu Edukoj një dëshmor Zedin Radiallahu Anhu Edhe edukoi gruan më të mirë Ndër gratë të botës Fatimin Asa i vdichen Dut gjemë të nëvegjli Me gjitha të durante Ja dibut kautit ajo refuzoi të qëndronë në shtëpinë së saj dhe këmbgulit të qëndroi me muslimanët dhe profetin sallallahu alaihi wasallam Kurvdik ajo ishte 65 vjeç dhe kishte jetuar me profetin sallallahu alaihi wasallam për 25 vjet me radhë 15 vjet kishte jetuar me profetin sallallahu alaihi wasallam para se të shpallë mesazhi dhe 10 jetoi pas i u shpal mesazhi hynor Ëa biçme është se Hadixhe ja kurvdiç vdiç në prehrin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kurvdiç vet Profeti sallallahu alaihi wasallam vdiç në prehrin e Ajshës. Të tilla marrëdhënie kishte ndërtuar Profeti sallallahu alaihi wasallam me gratë e tij. Islami konsideron të shenj të alidhjet bashkortore dhe në bimënyrën se si duhet të jenë këto mërdhënje në e për shembulin më të mirë profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem Para se të vdes khadigjeja, ndodhët diçka e rral që nuk ishte ndodhër më par Ajo që ndodhët ishte se zbret Gjibrili aleyhi salam nga qieli vekan për këtë shkakë Ishte hera e parë që Gjibrili A.S. zbriste në tokë për diçka tjetër veç shpalje së kuranit Shka ku për cilin do të zbriste këtë herë ishte thjesht për t'i për cilë e khadijjes për shëndetjet apo selam nga Allah i madrishëm Gjibrili A.S. nuk zbriste nga qili për asë gjithë tjetër veç mesajit E nuk ka zbritur për asë kënd tjetër Kjoft dhe nga shokët më dashur të profetis sallallahu a.s. Zbret këtë radhë dhe i thot profetis sallallahu a.s. O Muhammed, për shëndet e khadijën nga Zoti Dhe thua i që Zoti përgozon me një palat në gjennet për diamanti Ku nuk do të ketë asë lodhje dhe asë shqetësim Hadigeja do të ndahin nga kjo botë nga të qaste Dhe du e shihte atë që kishte përgaditur zoti për të Por me këtë Zoti dëshiron të që e gjithë botë atë kuptoj Se sa e shtrejnët ishte ajo grua Reç kësaj Ajo ishte lodhur gjatë gjithë jetës Dhe kishte vuajtur për të mbrojtur profetin sallallahu alivusallem Kështu momentet e vdekjes Kështu momentet e vdekjes të kalonin të qeta dhe në paqe. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ia ja transmetoi selamën nga ana e Zotit haditheja e ja thot: Ai vetë është paqja, prej tij vjen paqja dhe paqja qoftë edhe mbi Xhibrilin. Kështu haditheja vë ditë në paq. Po vë det që ajon. Val A dhëtë jetë në paqë dhe e qetë? A e keni paqë shumë njërës në momentet e vdekjes Jënë të tronditur dhe nuk din që të thonë Tregon një trektar musliman që njëher po dhëton të me një kolegu në ti maro plan Ku pa pritur kolegu i ti së murët Dhe fillojnë ti shfaqen shenjat e vdekjes Unë, tregon a i Përpichesha ti kujtoj të thot dëshmin Kur sa a i më thoshte Më jebë qantën e parave Më je pëqantën Nuk thoshte as gjithë jetër Kërë ngulmova si shumë për të shqiptuar shahadetin Më tha Mosulloth se nuk e them dot Sa herë që më ndojmë të them Sikur më lidhe gjuha dhe nuk e them dot A keni dëgjuar mbi ata që marrin bidoza droge se si vdesin Po ata që konsumojnë alkohol dhe përplasen me makina nëse dëshiron të adish se si do të keshë vdekjen shihe veten se si të zë gjumi në dark shihe nëse të zë gjumi i qet apo i tronditur nga gjunahet e ditës ke shtratimin e prindrëve apo korupcion dhe vjedje shihe veten se si e ton dhe fle në dark ta kuptosh nëse vdekja të vjen e qet apo jo Kur vdikë Khadija, rradi Allah anha, profetis sallallahu a.s. qau shumë. Shokët e ti, që vinin për ngushlim, i thonin, që të sohu, oj dërguar e Allahot, mos e mundoh vetën, ka që shumë. Ajo ishte njeri u me i dashur i ti, sa që e kujton të deri sa vdikë, dhe vetë profetis sallallahu a.s. pas 15 vjetësh. Sa he që diku që dërgon të mishë, aje ndante një pjesë të ti dhe thoshte, kjo është pjesa e shokjeve të Khadijgjës. Qfar do historish dashurije të ledzoni, nuk do të ledzoni histori dashurije të pastër, të sinqertë dhe të mbushrë me emocione si dashuria e profetit sallallahu aleyhu sallem për Khadijgjën. Pas vdekjes e Khadijgjës, shkon njën nga muslimanet e mekesë, Dhe i thot profetis arallahu a.s. A nuk martohesh o i dërguar i Allahut? Tregon vetë kjo muslimane. Profetis arallahu a.s. u li kokën dhe hesht. Më pas pa është e rodhen lotë dhe thash me vete. A, si kur të mos i kisha thënë, më mirë. Më pas më tha, a kam betër kush tjetër pas hadijqës? Ajo ishte nëna e fëmijeve dhe zonja e shtëpis Ajo besoj kur të tjerët më përgënjështruan Ajo më ngushlon të kur të tjerët kesh të tretoni Êshtë për të përmendo njënga shpifjet e orientalistëve Që trumbetojnë me të madhe se profeti sallallahu alivësallem Ishte njëri që i për tjenin grat dhe për këtë u martua me shumë grat Nëse do i përgjigjeshim një shpifje të tillë, votemi bindës në atë që themi, le të shohim martesat e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë synonte me këtë. Fillimisht, Profeti sallallahu alaihi wasallam në moshën 25 vjeçare u martua me Hadijën. Deri në këtë moshë Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk njihej për gjë tjetër vetë se si një i ri beqar, adhyr ndershëm moralisht. Në rekatu nuk përmendet asgjë rreth dëshirave dhe epsheve seksuale të tij. Nga mosha 25 vjeçare kur martohet me Hadijën deri në moshën 50 vjeçare kur i vdes Hadijea ai nuk ishte martuar vetëm me Hadijën. Vall, ku janë dëshirat dhe epshet e tij seksuale gjatë këtyre 25 viteve? pasivit Hadijja, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u martua për 2 vite. Vall, ku janë dëshirat dhe epshet e tij seksuale gjatë kësaj kohe? Kështu, deri në moshën 52 vjeçare, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kishte pasur vetë se një grua, Hadij. Në moshën 52 vjeçare, martohet për herë të parë pas Hadijës Me Saude bint Uzuma, që ishte një grua e moshuar dhe që sapo ishte kthyer nga emigrimi në Abisinë, ku i kishte vdekur i shoqi dhe nuk kishte njeri që të kujdesej për të. Me qëllim që të kujdesej për të, profeti sallallahu alaihi wasallam u martua. Përse shkoi në Medinë në betejën e Bedrit? Profeti sallallahu alaihi wasallam martohet me Aishën periudha nga betejë e Bedrit derisa vdes pas 8 vitesh është periudha që profeti sallallahu alaihi wasallam u martua me 9 gra. Dhe gjitha këto martesa ishin për qëllime të ndryshme. Muhammed sallallahu alaihi wasallam si burr nuk u martua vetëm me Hadixhen, kurse Muhammed si profet u martua me 9 gra për shkace që, që ja dikton të për cilja e mesasht. Nëse orientalisët duan të flasin bi qështjen e dëshirave dhe epsheve seksuale, du e që më par të studiojnë jetën e profetis sallallahu a.s. që nga fillimi. Këto dëshira nuk mund të shfaqen vetëm në 4 apo 5 vitet e fundit të jetës e profetis sallallahu a.s. Ku janë këto gjëra në rinin e tij? Ku janë këto deri në moshën 52 vjeçare? Me vdekjen e Ebu Talibit dhe të Hadixhes, Profeti sallallahu alaihi wasallam humbi dy prehrërt të cilët gjente mbrojtje. Prehrën e Ebu Talibit jashtë shtëpive dhe prehrën e Hadixhes brenda në shtëpi. Po porse u ditën dy njerëz më të dashur Dhe çikishtë nevojë më shumë për ta në kulmin e krizës me Quraysh. Përse të mos vitnin pasi profeti sallallahu alejhi wasallam të emigronte në Medinë dhe të triumfonte? E gjitha kjo me qëllim që profeti sallallahu alejhi wasallam të jepte një mësim tjetër, që është mbështetja në Zot dhe të thuat që nuk e ketë tjetër që të mbron edhe kujdeset për ty veç Zotit. Pas i vdicë gjagjaj Profeti sallallahu a.s. i hidni në rërë në sy Edhe e kërcenonin me vrasje Njëherë Kër i hodhë në rërë në sy Profeti sallallahu a.s. Dere sa pastron të sy të tha Sa shpet për e ndjej mungesën tënde o gjagja Në ato qaste Ju shpal a jeti Tim bështet ju ati të përjetëshmi që nuk vdes kur Madhroje me lavdrimin që i takon Atij Furqan 48 E ti pra mbështetu në Allahun se me të vërtetë ti je në drejtën e sigurt An-Namal 79 Mesazhi i këtyre dy ajeteve nuk i drejtohej vetëm profetit sallallahu alaihi wasallam, por ai i ndrejtohet edhe neve në ditët e sotme. Nëse deri dje kishte ndihmën e dikujt dhe përkrahjen e tij, dhe ai vdiq, tani do të ketë Zotin. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendoste planet për të ardhmen duke u bazuar në ndihmën e xhaxhait të tij Ebu Talibit. Me vdekjen e tij, Zoti sikur i thotë që me gjithë në gjithë rëndësinë e planifikimit e rëndësishme është dhe mbështetja tek Unë. Ebu Talibi A duhet që të vdistem me qëllim që armiqtë e Islamit sot të mos hedhin dyshime dhe thonë që Islami triumfoi për shkak të fanatizmit të fisit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e mbrojtën dhe i siguruan fitoren. Me vdekjen e Butalibit, është e qartë që ajo që e bëri të triumfoi ishte forca e ideve dhe mesazhit me të cilën u obligua Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo ndihma e fisit Edhe ti ovëla dhe ojë motër Planifiko për të ardhme në tënde dhe përpiqu Por, mos e bëj këtë pakërkuar më bështetjen e Zotët Thuaj me zemër, më më njafëton Zotët që është garantu e si më i mirë Dhe mos dysho në përkrajen dhe ndihmen e ti Zotë i shpallë më pas dhe ajetin Ti bënë durim në vendimin e Zotë i tënd Se ti je në nëbikëqyrien ton Etur 28 Shumë njerë zvëndovë që kur i bjen fatkeci Demoralizohen Kurse profetit sallallahu a.s. Sa më shumë fatkeci që i binin Përpiti i më shumë Kjo pasim bështete i Zotit Zot i lindjes dhe i përëndimit, nuk ka zot tjetër vetëm a i, pra, atë merë për mbështetje, el muzem mil nënt. A mund të gërkosh të mbështetesh dikuj tjetër dhe të lësh atë që në ka në dorë lindjen dhe përëndimin edhe gjithë shka që egzistonë? Pas vdekjes së dy njerëzve më të dashur të tij dhe kokforcësisë kurreshëve në pranimin e mesazhit profetit sallallahu alaihi wasallam filloi të mendoi në zgjetje të tjera. Kështu ai filloi të mendoi rreth një udhëtimi por në Taif, qytet që banohej nga fisit Thaqif, fis i cili kishte ndikim më të madh pas kurreshëve. Që të dy fiset ishin në konkurrencë me njëri-tjetrin. Për sa i përket lavdis, për këtë velit ibn Mughira kur tha fjalët e tij për profetin sallallahu alaihi wasallam, përmendi dhe fisin Thaqif. Aishpollet Muhamedit dhe lihem un i par i Quraysheve dhe filani i par i Thaqifit, duke qenë që ne jemi të parët e dy qyteteve, Mekes dhe Taifit. Nga këto që tha Profetis Arallahu A.S. ishpallën a jetit Pasta i than Përse të mos ketë zëvritur kjo kuran një njeri të madhë nga dy qitetit A thua ata e përcaktuin mëshiren e Zotit tënd Ne kemi përcaktuar në dërta gjendjen e jetës në këtë bot Ne kemi daluar disa në shkall më të lartë se tjeret E zuhruf 31 qëtë 32. Kështu, pasi si planifikon Profeti sallallahu alaihi wasallam niset për në Taif, që ndodhet 100 km larg Mekës. Përveç largsisë, Taifi është qytet malor dhe është 5000 këmb mbi nivelin e detit. Kështu Profetis Arallahu A.S. dhëtë përshkonte një rrug për 100 km duku në gjitur në male. Qilimi i ti me këtë vajtën e taith ishte të kërkon të mbrojtë nga paria e fisit thëkif me qilim që të përqon të mesajin. Ishte një ullëtim i pa garantuar mbi rezultatet dhe nëse do të dështonte. Kjo do të thoshti që veç kuresheve Tani do të kishtë armiqë dhe forcin e dy të më të madhe Në gradishullin arabik Me këtër Profetis sallallahu a.s. në mëson Që në qasit të vështira Trokit në gjitha dyër që mundësh Me shprej se njëra do të hapet Mos lër rast pa e shvetsua Gjithashtu në mëson që dështimi a e diçka që edhe vetë profetët mund të shiojnë. A ta të rinjë që kanë frikë të fillojnë një projekt nga frika se mos dështojnë, dhe ta mësojnë nga profetës sallallahu a.s. që suksesi vjen nga dështimi. Si pas parametreve njërzore, vajtja në taifë ishte e dështuar për profetës sallallahu a.s. Me gjitha të, zoti je për rezultate tjera të vajtjes në taifë. Por piket e dështuara janë hapi i parë drej suksesit. Kjo është ajo që mësojmë nga vajtja e Profetit sallallahu alaihi wasallam në Taif. Ërëndësishme është që secili prej nesh të derdh djersë dhe të përpiqet. Nëse para vetes ke një pemë me fruta, nuk do të mund të marrësh nga frutët e saj vetëm pasi të hipësh në pemë vë të lodhesh. Për të vajtur në Taif Profeti sallallahu alejhi wasallam mori me vetë si shoqërues vetëm Zeidin, të cilin deri ather e therrisnin Zeidi i birit e Muhamedit. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk mori as deve për të udhëtuar, për as Ebu Bekrin, as Omerin si shoqërues. Kjo për shkak se po të merrte deve, kurëshët do e kuptonin se po shkon në një rrugë të gjatë dhe do ta pengonin që thashtu po të mërë të ebo bakrën o së omerin, përsi li do të kuptohi, pasi ishin këshiltarët dhe shokët e ti më të ngusht, kurse duke marë zedin, duke sykur përshkon diku afrmekis. Në këtë ullëtim, profetës sallallahu alivësallem do të ullëtoj në këmbë dhe vetëm me zedin për një qindë kilometra. Me të arritur në taifë, Dhe tohet të tre udhecit kryesor të fisit thakif Takohet me ta dhe u flet në bifejnë me cilën është tërkuar Por të tre i kthejnë për gjigje që përmbanin për buzje I pari thot A nuk gjeti zoti një më të mirë se ti për të dërguar si profet? Kurse i dy ti tha Ose do t'jesh profet i vërtet dhe unë nuk e meritoj të flasë me ty Ose do ti jesh një gënjeshtar dhe ti nuk e meriton të flasësh me mua. Plogjja e të tretet ishte. Për Zotin, sigurt të, të shoh të kapur pas mbulesës së qiames. Duke u betuar që je profet, nuk do të besoja. Profeti sallallahu alejhi wasallam u thau: "Nëse refuzoni Islamin dhe refuzoni të më mbroni, të paktën mos i lajmroni Kurreshët" që unë erdha dhe kërkova mdim për jush. Ta trauqua me një herdhe i thanë, për Zotin që t'i njoftoj. Njeri për tyre urderon një burë dhe i thotë, qohu o filanë, mërë kalin tëndë dhe ta rishë në meke para ti. Njoftoj kureshet që na erdhi Muhammedet e kërkojmë mbrojtje për jush, por ne refuzuam këta. Profetit sallallahu alaihe sallamu tha Nëse refuzoni të mëmbroni Dhe këmgullni Që do t'i njoftoni kureshët Atëherë më linit të largohem Por ata jakthyje Jo për zotim Nuk do të ktheher Dere sa të godasim e gur Që të mos vish këtu her tjetër Kështu Urdhëruan të mblidhen Bura dhe fëmijet e taifit I vendosen në dy reshta dhe u thanë që kur të kalojnë me styre Muhammedi të agodasin me gurë dhe me të shtë mundin të reshtuar në dyreshta me të dalë profetis sërallahu a.s. banorët e taifit filuan të agodasin me gurë zedi mundohin nga pas që të ambroj profetis sërallahu a.s. nga gurët dhe sendet e fort këmbët e profetis sërallahu a.s. u gjakosen Nga goditje e qurove. Të gjitha këto i ndodhin profetit sallallahu alejhi wasallam me qëllim që ne sot të jemi muslimanë dhe të ta kuptojmë që kjo fe është shumë e shtrenjtë. Ajë nuk ka arritur te ne në tabaka floriri, por ka arritur pas sakrificave dhe ke shtrëtimeve. Duke vrapuar që të shpotojnë goditjeve pas i dalin nga qyteti gjen një kopsht dhe hym brenda që të pëshojnë me të hyr në kopsht nuk ull të mjekoj plagë që i rridhin por ngriti duar dreqielit dhe ullut o Zot unë ankohem të ti përfuqim ti me të dobat për mundësit e pakta që kam dhe për mundësim ti me të njerëzit ti e Zot i botëve ti e Zot i të doptëve ti e zoti im në dor të kujt me le o zot në dor të një largëti të ngrysur apo në dor të një të aferti të cilët ja kelen në dor që shqentime nëse nuk je i zemëruar me mua nuk pyës për gjithë tjetër kërkoj mbrojtje nga drita jote e cila ka ndryquar e rësirat edhe që me të është regulluar qështja kësaj botë dhe botës tjetër që të mos bjerë bimua zemërimi ytë dhe pakënësia jote të ti pendohem deri sa të kënaqesh dhe nuk ka forcë përvesh forcës të ndë pas i përfundon këtë lutje profetit sallallahu a.s. i afrohet një gjallosh i vogol mori gjin nga Iraku që quhej Adas a i ishte shërbetor të pronarët e kopsit ku ishte strehuar profeti sallallahu alaihu sallam. Pronarët e kopsit ishin Utbe dhe Shejbe i Bën Rebija, dy armiqë të profeti sallallahu alaihu sallam. Kure panë në atë gjendje profetin sallallahu alaihu sallam, u erdi keqë dhe i thanë Adasit. U Adas, mërë ca rushë dhe jepja Muhammedit. Profeti sallallahu alaihu sallam ishte në gjendje të keqë saçë dhe armiqve dhe kundështarëve të tij udhlymsej. Kur mori profeti sallallahu alejhi wasallam rrushin nga Adasi, mori një kokor dhe para se ta fusë në gojë tha bismillah. Me Zot e lart, që ta dëgjoi Adasi. Ja bëtur nga ajo që dëgjoi Adasi tha: "Këtë fjalë nuk e përdorin banorët e këtyre vendeve." Profeti sallallahu alejhi wasallam e pa dhe e pjëti si të që uajnë Adas ju përgjëti Profetis ar Allah e pjëti përsëri nga cilë vend që ti o Adas nga Neneva ja këthe o Adasi Profetis ar Allah e pjëti përsëri nga vendi njeri ju të mirë Junus i bën Meta a.s. Adasi ju hutuar e pjëti A e njeh Junus i bën me të tanë? Profetës sallallahu alivësallem i u përgjithë. Po, a i është vëllaj im, a i ka qenë profetë dhe unë jam profetë. Atëherë Adasi u përkull, i puthë i këmbët profetës sallallahu alivësallem dhe pranoj islamin. Ishin ato këmbë që pak më parë u goditën me gurë dhe u gjakosën, kurse tani për i puthë të Adasi. Sigur kjo ishte një shenjë prej Zotit që nuk është zemëruar dhe nuk e ka braktisur profetin sallallahu alejhi dhe sellem, por me qëllim që brezat që vijnë ta ndjejnë se sa është e shtrenjtë kjo fe dhe sa është sakrifikuar për të duhej që të vuajë. Para se të vdes, Aisha e pyeti një ditë profetin sallallahu alejhi dhe sellem, se cila ka qenë dita më e vështirë për të Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj. Ditën që nisa të kthehem nga Taifi, derisa po kaloja fshatin Thealip, pasi nuk dija nga të shkoja. Çuqë është çën çasti dhe dita më e vështirë e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo, pasi në Taif ishte refuzuar dhe fyerënt, ku se në Mekë e prisin Qurayshët që i kishin marrë vesh për udhëtimin e ti në taif. Nga kjo, vetëm ecte pa e ditër ku të shkoj. Në këtë të që asës bretë Gjibril a.s. dhe me të me leku i maleve, ishte hera e parë që profetis sallallahu a.s. do të shihte një me lek tjetër për vetë Gjibrilit. Gjibril a.s. me pyetit, O Muhammed, Zoti dëgjoj fjalet e popullit për ty dhe fjalet e tua për ta. A i ka dërguar me mua me leku në maleve që ta urdhërosh të bëjt që të duash. Me leku i maleve i tha, O Muhammed, nëse dëshiron, tani i bashkoj këto dy male dhe i shkatroj ata njerës. Por, profetisër Allahu A.S. ja këtheu, jo, pas i shpresoj që Zotit të nëzjerë nga pasarsit e tyre njëres që do të adhurojnë Zotit. I që ditur nga përgjigje e profetisë allallahu a.s. me leku i maleve i akëthen. Ka thënë të drejten aji që të ka quajtur mëshirues dhe fales. Alloj më dërishim në kuran thëtë, juve ju erë dhe i dërguar nga loj juaj, Ati i vije rënd për vuajtjet tuaja, sepse është lakmues i rrugës së drejtë për ju, është i ndihshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Tobe 128. Prandaj shokët e profetit e donin atë aq shumë. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam doli për një çështje të një dhe u vonua. Kur u kthye, shërtori i tij thau bani pa çant. Profetis sallallahu a.s.m. e pyeti Përse për po qanë, o thoban A jakë theu Më mori mali për ty O i dërguar i Allahut A përshkak se u vënova O thoban, e pyeti profetis sallallahu a.s.m. Jo, o i dërguar i Allahut Jo përgjith thobani Por kujtova gjenetin Ku me ndovat kjo um do t'jem Ose në fund të gjenetit Ose në mes të ti Kurse ti do t'jesht në vendin më të lartë të gjenetit Rethash me vete, vallë, a do e shoh të dërguarin në Allahut në xhenet? Kështu më mori malli dhe fillova të çaj. Ather, profeti sallallahu alaihi wasallam i ushpalla jetë. E kush do të i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët e në njësa gjashtë dhjetë e nëtë gjatë këthimit për në mekë profetë sallallahu alivësallem falë të namaznate një natë dhe resa për fale vjen një grupë gjinësh të cilët dëgjojnë të ledzojë Kur'an dhe pranon islamin këtë ndodhi e përmen dhe vetë zotin në Kur'an ku thot përkujto kur disa prej gjinëve i drejtuam të ti që ta të gjojnë Kur'anin, dhe kuru afruan dhe e dëgjuan atë, thanë, heshtëni, dhe kuru kryje, u këthujen të populli vetë dhe e këshiluan, thanë, o populli ynë, ne dëgjuan një liber të shpalur pas musajt, që vërtetonë atë parati, që u dëzënë në të vërteten dhe në rrugën e drejtë, o populli ynë, Përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besoni atij. Ai uafal mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje. Al-Ahkaf 29:31. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem vajte në Taif me qëllim që të flas pa risë se Thaqif. Për Zotin kishte caktuar që ai që do të besonte ishte adasi. Profetis sallallahu a.s. vajti për të njerëzit, kurse Zotit sakton të gjinët ata që të besonin. Profetis sallallahu a.s. kërkon të taifin, kurse Zotit më pas e qoj në medini. Me këtë kuptojmë që ti o njëri duhet të planifikosh dhe të përpichesh, kurse Zotit dhët hap dherën të cilin e do a i vetë. Zotit bën që fitorja të vijin nga një anë, të cilën ti nuk e imagjinoje. Në lutimin për në Taif, Profeti sallallahu alaihi wasallam u njoh me njerëz që ishin ju arab dhe me krezat tjera. Ishte hera e parë që dikush nga jashtë gadishullit arabik pranonte Islamin. Ishte hera e parë që Profeti sallallahu alaihi wasallam shihte melekun e maleve dhe ishte hera e parë që kuptonte Çë mesazhi i tij është edhe për xhenët dhe jo vetëm për njerëzit. Sikur me këtë Zoti mbush te boshllëkun që ndjente profeti sallallahu alejhi وسellem për shkak se banorët e Taifit e refuzuan. Me këtë Zoti jep te Kurajoj, që kur të kthehej në Mekë të kishte besim a dhe moral të lartë. Pas u afruan pran Mekës Zethi ibn Halid dhe e pyeti profetin sallallahu alejhi وسellem O i dërguarja Allahot Si do të hyjmë tani që e din Por profetis Sallallahu alaihe sallem Ja ktheu me besim dhe siguri Duke i dhe në zemër O zet Zoti do jabë zgjide këse situate A i do e ndihmoj Fen dhe do e lartsoj Profetin e ti Profetis Sallallahu alaihe sallem E urdhëroj zedin që të shkoj Të një fisë dhe të kërkonte që të ambroj Profetis sallallahu aleyhu sallem dhe i risa të shkojit e shtëpia. Fisit të cilin e zgjodhi Profetis sallallahu aleyhu sallem ishte një fis që ishte në konkurencë me kureshet për qështi lavdije. Me këtë, Profetis sallallahu aleyhu sallem kërkonte të përfitoj nga problemet që kishin fiset me njëri tjetër. Vajti zedi dhe u kërkoj mbrojtjë, por ata refuzuan, më pas vajti dhe të një fis tjetër por edhe ata refuzuan të mbroni kur dështuan disa përpjekje profetis sallallahu a.s. e ordhëroj zedin të shkoj dhe të kërkoj mbrojtje nga mutam i bëna adi a i që mori iniciativen të griz dokumentin e bojkotit kur vajti zedi dhe i kërkoj në di a i pranoj të mbroj kështu I urdhëroi fëmijët e tij të armatoheshin dhe i urdhëroi të mbronin profetin sallallahu alejhi wasallam gjat rrugës për në shtëpi. Natys se ishte një nga fisnikët e Mekës, me këtë ai dëshironte që të shfaqte pozitën dhe forcën e tij para palizë së Quraysheve. Ebu Jehli kur e pa këtë e pyeti: "O Muham, a kende kurfën e ti apo thjesht po e mbron?" A i ju përgjith Jo, vetëm e mbroj A tërë e pranojmë këte Ja këtheu e bugjeli Me të hyrë në mekë Profetët sërallohu a.s. U dretua dreqabes Për të bërë tavaf Ky nuk ishte provokim Por tjesht Për të treguar që a i ishte Këmgullës në idén Në dhe mesajnë e ti Nëse do të shkonte direkt në shtëpi qio do të kuptohej sidopsi vetëm pasi krau tavafin profeti sallallahu alejhi wasallam u kthye në shtepi autori tekstit Amr Khalid lexoi Qinan Ismail ilustrimi artistik Florent Proustemi